Hirugaren urtea da, Zorazaldi batzu antolatzen ditugulak, maia tzaldia ahitzaren bahnean kokatzen direnak. Idea da, mugaz trukaketa bat egitea ere, Nahiz egiten dugun beti eskuara denen hizkuntza dela batasuna egiten duela Ipa e, jaaldea eta hegodararen artean. han behar da hartu eman gutxi dela eta nolapeit egin indartu nahi izan dugu bereziki Baion eta Iruñaren artean egiten den gauza. jakina bi hiriak ere birrazkatuak direla. bainan baiionako festetan eta Iruñakoetan parte hartze trukak etxe batetik goiti gauza gutxi egiten da. Ejan behar da ere familia hainitz muga azbihaldetakoak direla, eta beriziki batzen abarren lapurdin eta suberuan ere. Familiak eraiki dila, mendean mende. Historiak ere auzo egin gaitu, Espeña eta Franziaren arteko gerra horiek zauritu aski da ikustea haezkoan izan diren desmasiak, eh, Franziako irautza denboran. Eh, ikusi behar da ere amalaueko gerla denbora hortan desertore hainitz, eh, muga pasatu zutela, Nafarroa joiteko. Bigarren munduko gerlan noa egiten ziren IES loriak nafarroarat biztan da, e, eta porkatxean borda hori ezagona da, itxasugu gain ortaan, e, IES toki bezala, e, eta suratzaldi horietan bakotxak egiten ditu bere menekoak, baina idazleen mundu horretan ibiltzen giren piskabat, idazleen artean egitea lutura eta praktikoki hori izan da ideea, mintzaldi bat antolatuuz, Jaz uh, bi hirien historia pixka bat aurten gehiago baitzaki bat zela hartu dugu uh, Ama hobeko gejaren azken urttzearen ndeugena, ez eta gero aipatuko hemen ugundik baizike. Eh? Or, orduan uh, mintsaldi batzuen bidez, diapogama batzuen bidez, bertsu batzuen bidez, nola aiipatu zen uh, momentu hori ikusiko dugu, mintsaldiak ere izanen ditugu, Orduko literatura Bizka bat gure geia baita nola garatu zen, behar da duela ehhun urte azken batean olda jandi abiatu zela, eskualtasuna eta eskual literatura ere. Eh? Eta hariteko bakarrik, eskualtza india, eskoik eskual askuntza edo eskualtza nemitzara ere, orduan sortuzi dira, mugaz bi aldeetako sede horrekin. Eh? Eta ere, beste, beste gauza batzu ere, agertu behar dira, ez, zenta literatura ez da bakarrik gauza abstrakto bat, eh? orduko jendearen bizi moldea dilotua da. Orduan giro soziala, ipatuko da baiunako mintzaldi batean Emilio Lopezadanek Adanek ginen duri eta Emilio Majuelo Iruñako Nafartar uh, Ikerlariak ere uh, Mendeaxiera Nafarroan azken batean bimundu, mainan bimundu urbilak edo agertuko dira. Ametsa ranguren, Iruñako kajikiri elkarteko kidea da, haurten maiatzaldian parte hartzen du elkarte horrek, eta Iruñan antolatzen diren itzoguen behi emaiten digu maiatzaren ogeita laua hartire ganen dira. Hori da, Iruñeko saierkarrik dago elkartea, duela ogei urte sortu zen elkarte bat da, eta gehien bat, seden e, agusia du, ba, Iruñan e, euskaltzaleak aktibatu edo euskarazen dotzeko E, pf, ez dakitxokoak lortzea edo bai, Euskaldunak aktibatzea eta sendotzea. Literaturaren bidez ere, gehien bat? Bai, bueno, hori da, e, bai dendan bertan, berez, elkarte, karrikiri elkartea da, baina denda ere badauka, eta gehien bat e, bueno, Euskal Herrianeko itzitako produktuak dira denak, bai arropa, e, diskak eta eta liburuak daude, eta dena Euskaraz da. Aldiuntan, maiatzaldiaan parte hartzen duzue, maiatz um, agitaletxarekin, maianeko gazetxarekin, hainbat parte idarekin. Zer nolako zer da ejola maiatzaldiuntan, zen izango da, zer antolatuko duzue? Datorren aste artean, e, eneko bidegan izanen dugu bere lanberria aurkezten lurraldea eta herria, zazpiak bat atzo gaur bihar, liburua. Eta hortik biegunetara, ostegunarekin, Iruñeko Zaldiko Maldiko Elkartean, best, antolatzaileetako beste, beste batean izanen dugu Don Iban Egaraziko Seitan Taldearen kontzertua. Bailarun batean, e, bueno, hemen bertan, baijonako zitpa gaztetxean, e, mengo gazteasemladaren eta Iruñeko Marabigaz gaztetxearen arteko topaketa batzuk izanen dira, goiz ez. Nahteko eta gaztea nahteko hori topaketa hori begia da edo eranik egina izan dira jimanak lotzea gaztetxean nahtera bereziki. Bai, aukerrez ba, banagonia nintzen egon, baina Iaz uste dut iruñetik baiet horrez zirela erazuz eksisten kontrako protokoloa azaltzera eta ona gaztetxera. Ta, uste dut esperintzia polita izan zela eta urten errepikatzea edo horrekin jarraitzea erabaki da agiteko bada gogoriola eola baionarekin nere lotzea bain batik izaldiak antolatuz dakitze sehededa askenen bueno ba, alde batetik e, ditugun gauza komunak indartzea dela helburua bueno euskara euskalkulturaren inguruko testabideak sortzea itzaldiak eta eta gimatori e, azken finean e, daukagun marra imposatu hori bizkaitapurtzea eta eta ikustea zer berrendasun dugun eta zertan sendotu baitezken